педагогам, політикам і суспільним діячам показати, що то не революційна література і що не донцовське вільнодумство. То що дивного в тому, що неврастенічні і імпотентні сентенції іпохондриків, що претендують на провід, не задовольняють молоді. Не такого проводу вимагає сучасне молоде покоління. Лише такого, який народжується в інших, Здоровіших народів Заходу, щоби перекреслити хуторянську етику, слинявий романтизм і міщанську чесність авторитетного проводу, щоби поховати старі цінності і творити нові Далі Гальчевський пише, напевно, вже про самого себе і своє ставлення до національного проводу Пан Целевич бачає злою в тому, що й серед старшого громадянства знаходяться одиниці, незалежні від авторитету національного проводу, цебто такі, що йдуть з духом часу, розуміють молодь, і вона їх, та не танцюють під дудку різних політичних та громадських кіл. Наприкінці статті, як і в Гальчевський радить пану Целевичу не протидіяти та не вносити хаосу, не затруювати душ нового покоління іпохондрією а радіти, що молодь на них поважних нездар не схожа. Хай голос незнаного автора завершує свій відгук, як і в Гальчевський, голос народу теж старшого громадянина буде пересторогою, щоби те старше громадянство, яке репрезентує пан Целевич, не вдавало з себе патріархів і непомильних авторитетів та не претендувало, коли не здібне на провід, а сміливо з громадянською мужністю це собі усвідомило. Зі статті Гальчевського видно, що Целевича вкрай дратувало, що такі представники східного анархізму, як Донцов, редагують журнали. Це врешті на його переконання і призводить до хаосу, а як же, вигукує Гальчевський, пану Донцову можна було приписати нездоровий східній анархізм. В цьому, а як же, багато недоговореного». Але зрозумілого, отаман дисциплінованих подільських лицарів, які свідомо поклали свої молоді життя на вівтар вітчизни, вже десятки разів з болем у серці чув від тих, хто займався партійним ворохобництвом у глибокому запіллі, безнастанні докори на адресу анархічного селянства Східної України та їхніх провідників, отаманів, що тільки вони і згубили Україну. З приводу цього, як Івгальчевський у своїй книзі «Проти червоних окупантів» висловив повчальну для нас оцінку отаманщини «Я старшина регулярної армії», – писав він, – «але доля судила так, що мене також титулували отаманом, та мав я оказію бачити і запізнати не одного повстанчого отамана». Що це таке «отамани» і «отаманії»? Ми часто чуємо слово «отаманія», говорне з презирством, іронією та зневагою. Почуєте, що самолюбний спритний гешефтяр, коли когось не любить через те, що не вдалося обдурити, каже, що то «отаманія», бо його не послухали?» Бачите, українського громадянського діяча, що висуває свою персону всюди на перше місце, тільки чуєте від нього Я, я, ми, а сам він дурний і обмежений тип, з якого розумні люди сміються. Він обурюється на людей і кричить на своїх противників, що це, мовляв отаманія. Говорите з генералом, полковником, який лає всіх своїх товаришів, генералів, полковників, критикує їх, критикує накази головного отамана Симона Петлюри, уряду, військового міністра. Коли спитаєте, чого він такий лихий на всіх, то він вам скаже, що все це отаманія. Всі регулярники з армії не любили повстанських отаманів. Коли якийсь отаман із повстанцями прибував до так званої регулярної армії і ставився до послуху, то кадровий генерал чи полковник звичайно давав наказ обезброювати повстанців, а отамана арештовував лише тому, що той отаман був самою українською стихією – вибуховий, рішучий, відважний. Конкурента треба було боятись, а щоб не почувати зі своєю слабенькою душею і характером непевно, то Треба такого унешкідливити За часів революції казали, цілком вистачить регулярних метод, засвоєних із часів світової війни Цими методами так побили в лапках революційних більшовиків, що самі попали до таборів у Польщі Проте, коли зберуться генерали шести-семи українських дивізій припустимо, у Жмеринці на військову нараду, скликану начальним вождем Симоном Петлюрою, то перед нарадою генерали почнуть дискусію, чи не варто було б усунути і арештувати головного отамана.